Rugăciune de mulțumire pentru taina bisericei. Aleluia! Slavă ție, Împărate Ceresc! Cel care pretutinderea ești și toate le împlinești. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă biserica Domnului Isus Hristos o însuflețești, o îndumnezeiești, o sfințești, o desăvârșești, o mântuiești, în ea locuiești. Venirea Domnului Isus Hristos o pregătești, o vestești. Pretutindeni, prin haruri, lucrări minunate, vindecări neașteptate, înfăptuiești. Demonii îi legi, îi alungi, în adânc îi înlănțuiești. De toate păcatele pe noi ne curățești. Prin lumina ta ne înveți, ne sfințești. Cu Domnul Isus Hristos ne unești, prin puterea ta ne înviezi, ne înalzi, ne ocrotești. Prin toate faptele, cuvintele noastre, pe Tatăl ceresc, pe Fiul Celubit, îi prea slăvești. Căci prin prezența ta în Biserică, după cinzecime, cu Sfintele taine, toate le sfințești. Aleluia, slavăție ție, ceresc, cel care pentru tine și toate împinești. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă după ce fiul cel iubit a fost trimis de către Tatăl ceresc să ne mântuiască prin Duhul Sfatului, buna vestire ai săvârșit. Voința Tatălui ceresc care te-a trimis, ai împlinit. Misiunea cea de taină, în taină ai înfăptuit. Ca și cum ar fi fost voia ta, căci în preasfânta trăime, prin nimic, voința nu s-a despărțit. Căci după cum fiul se pogoară pe pământ și împlinește lucrarea sa prin tine, tot așa persoana ta s-a trimis să fiind de fiul, când ca Duh al adevărului l-ai mărturisit. De prezența ta, biserica răscumpărată, spălată, curățită, prin sângele Domnului ai umplut și ai Sfințit. Creația aptă să te primească a devenit, fiindcă ești focul pentru care Domnul, ca să-L arunci pe pământ, a venit. Îți mulțumim pentru taina ta, pentru persoana ta venită în numele Fiului cel iubit, ca să-L mărturisească, fiindcă nouă ne este cu neputință să-L numim pe Domnul Isus Hristos, fără sălășluirea ta în noi. Aleluia, slavă ție, împărate ceresc, cel care, pretutinderea noi și pe toate, le împlinești. Te iubim și îți mulțumim fiindcă așa cum fiul este chipul tatălui, tu ești chipul fiului și rămâi tainic. De aceea nu poți fi cunoscut, deși prefaci, schimbi și împlinești toate prin voința ta. Nu poți fi văzut, atins, pipăit, nu ai nume, ești nemișcat, ești pretutinde, nimeni nu poate ști unde, cum sau în ce fel ești. La cei aleși, în extaz, ca o pară de foc, ca un rug, ca o biserică, ca o candelă uriașă, ca o poartă de foc, ca un fluviu de foc de trei ori te pogori, cu botezul, cu Duh Sfânt și cu foc, îi cureți și le dăruiești, pentru că între cei aleși i-ai chemat, i-ai botezat, în Hristos i îmbrăcat și în lumina lină, As fintes lábem e a iluminat.